вкрито млою минулих тисячоліть. Щоб ближче стоять в етнічній і територіальній належності один до одного різні народи сучасності, то більше спільних рис мають і їхні мови, творячи мовні групи – слов'янські, романські, германські та інші. Але це не заважає мовним елементам одної сім'ї проходити до мов іншої – Часом і дуже далекої. Свого часу до російської мови ввійшли татарські слова «кнут», «єрлик» та інші. Ми, українці, кажемо слова «кавун», «тютюн», «козак», «бунчук», давно забувши, що ці слова прийшли до нас також від тюрків. Хто зна, коли осіли в нашій мові і прижилися, як свої слова, польський пан, хлопець. Через польську мову зайшли до нас із німецької друкарня, папір, фарба, цукор. Часто народ, запозичивши чуже слово, перейнавши його на свою подобу, зробивши з тюркського чапан, українське жупан, або український цибуля, цегла, з німецьких цвайбел, цайгел. Історичне співжиття українського і російського народів не могло не позначитись на їхніх мовах. Подібно до того, як до нашої мови зайшло багато російських слів, так і в російській мові трапляються слова, занесені з української мови. Усі ці дівчата, ділянка, стірня, хлібороб, непалатки, курщина, воронщина, то, що перенесено з українського грунту – або в готовому вигляді, або трохи змінено, як, приміром, слово «череззвичайний», де до українського прикметника «звичайний» додано старослав'янський префікс «через». Такі випадки взаємодії є цілком природні і неминучі за умов спілкування народів і не можуть викликати жодних заперечень, якщо певні слова чи словосполуки – Запроваджуються не штучно чи помилково, а виникають із вимог самого життя, осідаючи на стале підґрунтя мови іншого народу. Недобре коли людина, не знаючи гаразд української чи російської мови, або тої і той, плутає обидві ці мови, перемішує їхні слова, відмінює слова одної мови за граматичними вимогами другої бере якийсь притаманний саме цій мові вислів і живосилом тягне його в іншу мову, оминаючи традиції класичної літератури і живу народну мову. Так створюється мовний покруч, чи, як кажуть у нас на Україні, суржик. Суржик не є й не може бути ознакою будь-якої культури. Навпаки, він завжди відбиває некультурність частини людей, залишаючись породженням соціального і національного гноблення трудящих мас. Уже з цього видно, який непотрібний, ба й шкідливий є суржик за наших часів, коли підноситься загальна культура мас, коли маємо дбати про старанні різниці між розумовою і фізичною працею. Мови відрізняються одна від одної не тільки словами – ви що ми бачили, що є багато спільних або схожих слів у різних мовах, а й слово зміною, підпорядкуванням слів у реченні, побудовою речення, не кажучи вже про особливість ідіом, прислів'їв, приказок і припобідок, що так яскраво характеризують кожну мову, надаючи їй своїх неповторних барв і свого ніде не підхопленого звучання. Кожна мова має свій шлях розвитку, на якому позначились історичні події, пережиті її народом, географічні умови, серед яких живе цей народ, кліматичні особливості його території. Усе це створює ті властивості душевного складу народу, його національну психіку, що так виразно відбувається в його мові. Візьмімо такий український вислів – як спати просто небо. І подивимось, як оце просто небо передається різними мовами. По-російському буде